Канівський етюд Цикло «Подорожі по Україні» Недільний день, початок літа, їдемо в Канів. Раз у раз набігає дощ, іноді просто злива бурхає навстріч. Затумання скло машини, потім враз ніби розвидниться. Навіть проблисне попереду Блакитний клаптик неба. У нашому товаристві юна особа. Дівча цікава до всього. Цій особі надається право обрати місце для короткочасної зупинки. Ось тут, вигукує дівча. Або ні, краще тут. Всюди ж така краса. Життям буяє соковито зелені хлібів, садки та гаї. На узбіччі дороги стеляться руна гороху, густого, намоклого, блищать у лісній дощовій росі, суцільною смугою далеко вруняться обіч асфальту. Доки стоїмо, дівча, шукаючи стручків, весело плутається в горосі. Заросилось по самі вуха, але горох виявляється, ще без зернят, він поки що тільки цвіти. А по другій бік траси Що там? Хліба й хліба Пшениці, овес Все бойне, соковите Кожне стебло набрякло зеленою вологою Ступиш крок І споміж зеленого раптом зірочка синя Що то синіє? Волошка Гарна яка для нашої супутниці це дивина, відкриття, дівча у захваті, та й для нас, дорослих, це також радість. Ще є на Україні волошка, і жайвір у небі є. Он він, невтомний, десь там горить, тюрлюкає, розливається сто На все небо дзвенить, а сам невидимий. Шукаючи птаха, дивимось у блакить, цікаво нам Хто перший побачить? Де ж він? Ростанув у сяйві. Нічиєму зору він не дається. А далі десь там інший озвався. За ним ще якийсь у самій високості відзвонює. Ще завзяті грає виграє на своїх невидимих дзвіночках. Таке тут небо. А низом... Перепілка десь із хлібів повноголосно сповістила про себе. Для нашої супутниці голос перепілчений зовсім диво і здив, адже дівча вперше чує оце «підпадьом», «підпадьом». Озвалось першу за горбом, а потім раптово «підпадьом» пнуло й зовсім близько, серед вівса, ніби перепілка навмисно перемістилась ближче до нас, щоб ми краще почули її польову пустунку. Цікавості застигла і жде. Побіжу, підкрадусь тихенько, зблизька хоче на неї глянути. Ледіру сявюючи кісками серед вівса, дівча шаснула в напрямі, де перепілка в останнє але там тихо, там ніби справді вичікують, доки дівча підбіжить ближче що потім враз, уже з іншого місця, ще голосніше, аж ніби задирливо. Підпадьом. Перепілка ця, видно, таке пустунка. Вона нібито радіє, що є нагода їй побавитись з маленькою людиною. Ось тут є, ось тут. Ану, шукай мене. І голос подає то звідси, то звідти. Загукує дівчинку, заваблює до себе у польову гущавінь. Пробуємо вистежити жартівницю. Кожен наполягає на своєму. Десь отут вона. Та ні, лівіше, здається, отам. Марні наші лови. Завабниця польова так і не з'явилась. Не вдалося побачити, яка ж вона. Одначе пора їхати далі. Минаємо соснові молоденькі бори,